Dikt av Ingvar Holmberg Försommarens färger Försommarens färger är för mig ljusblått som försommarhimlen med eller utan ulliga moln gult som rapsens intensiva glädjefanfarer mot skyn grönt i sina hundra nyanser i träden, gräset och åkrarna. Det är försommarens färger för mig. Förresten minns jag min barndoms rimlek om färgerna. Rött är sött, blått är flott, grönt är skönt, gult är fult. Varför fanns det inget lämpligare rim på gult? Det var faktiskt ohemut Gult är för mig en vitamininjektion rakt in i själen. Det mildt gula som tusilagon och gullvivan. Det starkare gula som ryssgubbarna vid vägkanten och rapsens hav av gult. Eller kanske ett fält fullt av maskrosor fast deras skönhet beror för på om de är tillräckligt långt borta från den egna trädgården. Och starkare gult finns väl knappt en kabelekan där i de fuktiga dikerna. Till och med i skuggan lyser den starkt. Ja, solroserna på ett fält överträffar kanske allt. Vända mot solen som en ordnad jätteparad på himmelska glädjens torg. Jag har sett det i flera länder. Och när vi valde färg på huset blev det herrgårdsgul. Den passade till förkytiga buskarna som redan fanns på tomten. Där kände jag mig rik som en mogul. Tack livet och Gud för alla himmelsgula dagar. Skrivet 2017.